«Що тут було? Які ще божі кари? Хто спричинився до таких заглад? То налітали турки й татари, то облягав Хотинський Боркулаб. Колись, мабуть, проходили десь тут литовський князь Ольгерд, або Кейстут, набудувавши кам'яних твердинь, Посівши край по всій готополі, Тут потім рід шляхецький не один Чинив свої наїзди і розбої. То ткав туман великодні мертвецькі, То танцювало панство паддеграс, То ми шаблями брали ці фортеці, То ці фортеці добивали нас. Все здійнялося, в бурях лихоліть, Мете летить, Як в полі кураїна, Лише оця фортеця Ще стоїть нездвижно, Бо вона уже Руїна. Тут пил і прах, І цвіль, і порохно, У мурах скрізь Пролони і провали, Але в пивницях Є чомусь Вино. Мабуть усі Усіх тут повбивали. Оце, така тепер моя оселя. Душа руїн, відкрита небесам. Щий лицар той, над ним упала стеля. Скрешився мур, тепер ми сам на сам. І хто він був? Володар цього замку? Чи граф? Чи князь? Убитий чи помер? Яких родів Шляхетному відламку В якому сні Приснився я тепер? Уперся ліктим В ложе кам'яне І в камені Цей пан Ненавидить мене. Ось так живу У кам'яного графа. Дивлюся В поле Зобімшили хвеж, Моя душа, як випита Карафа, здається Я вже кам'янію Теж. Змиритись Треба. Все У Божій волі Чого робщу Примножую гріхи Я був Щасливий, дякуючи Долі, могутній Був І вільний від пихи Я Україну визволяв із пут я мав з людьми велике суголосся зробив я діла може і не гурт а щось та щось мені таке вдалося мої полки світи стрясали кресали іскри ого Писарчуки-універсали писали з голосу мого. Сам Кромвель, Кромвель з-за Мені вітання слав як брат. Дрижала порта от туманів, Молдова, Крим і Семиград. Не підкоряв чужих народів, Пошану шаблею здобув. І судний грим моїх морських походів Ще й досі чують, Кафа Істамбул, ще наша воля не світала. Вже знав, для чого я живу. Ходив із батьком на султана, із зайдачним на Москву. Я Польщу в Польщу пересунув. Мав жовч і мед в каламарі. Моїх полковників парсуни, британські пишуть малярі посол з Венеції з'являвся султан турецький слав дари я визволяв я визволявся я міг сказати правду при самому богові я віру вивозив з наших бездоріж не дався яну каземіру я скорше дуба вріжу ніж мене поставлять на коліна Мені життя недороге, Аби сказала Україна, Оце так гетьман, гетьман, ге! А що як справді так і скаже? Затуманіє серед нив, На пам'ять вузлики зав'яже, Чим перед нею згвинив. Я так як чую, з днів пізніших Оте презирливе, ага, це ж він Підписувавсь під ніжок чиїсь милості слуга Лигавсь з боярами товстими Лукаво руки потирав Це ж він тостими, а тостими Листив царю і туркам потурав Та я, аби розгризти віжки Дійду й не до таких ошуств. Та я не те, що там під ніжком я чортом дідьком підпишусь, з ряхами вип'ю море кави, Зміняю біле на рябе, ну, хитрував, листив, лукавив. Чого добивсь? Лиш уплямив себе. Ти мені, моя правдива мати, Душі моєї синій чистовід. В моїм гербі були гармати по дві На захід і на схід, А я мисливець, я чаюсь На рукаві то круг, то сокіл, Щоб лізти з гінці під руку чиюсь, Я, можеш таки, зависокий, Ох, кромвелю, це б випить грогу, якщо й лукавив не з добра. Вибираєм ми дорогу, і вона нас вибира. Тобі то що? У вас Британія, довкола моря і не одне, а в нас, що не сусід, братання, так і дивися, що вковтне, чи я ж своїх суміжників турбую, Що напосілись гамузом, а трусь, живу, Труджусь, порад не потребую, В своїй державі якось розберусь, Так ніж повзуть, нема одних одгону, Як свині риють до моїх границь, Лиш з України виметеш корону, а цар вже в душу скипетром пихиць. І я славетник вершень перемоги, я вільний гетьман вільної землі, я мушу їм чубрикатися в ноги, сквернити очі до такої тлі. Писав прошення, як оди, у грудях стлумивши плачі. Я знаю грамоту свободи. Її підписують мечі, А я ламаю гусячі На довгих титулах царя, Свою вогненну муку гасячи В колодязі каламаря. Я все спізнав, Усі закони вовчі, І чортуна, і богуна, Та найстрашніше – очі. Очі, скажені, – «Очі богуна, чоло і вічі, справи чоловічі!» «А на страшному, стрінемось судді, Богун мені подивиться у вічі, Що я скажу йому тоді!» Колись вогидне зборище Лакуз. Розхриставшись в своїх святих обуреннях, я кинув серце, як червовий туз, єдиний козер, і зостався в дурнях. І я спалив до щирості мости, сказав собі, ти хочеш перемоги, І одімсти, так наче у мости. І встань із мертвих, наче витяг ноги І хай лютує ворог на вздогінці Бо правда що, поможеться якраз Недарма кажуть, щирі українці Ця клята щирість погубляє нас Отак От скажу я, на суді страшном Умру в багні, воскресну «В богуні, бо він Іван! Іван то є син грому! Він брат всього святого у мені! А ви, що звикли продавати слова і славу, хром і храм, мої слова реведувати не вам, паскудники, не вам!» Вшолопати не з вашим хистом Який то біль в моїх словах Як дерево широке листом Шумулю в свободи в головах Нехай стокротно помилився То хана кликав, то Москву О, не за себе ж я молився І не для себе ж я живу для себе жив би я в суботові, в ставку розводив коропів, та й чорт із нею і з свободою, щоб я за неї так терпів. У мене жінка дебеленна. У мене коні і то, ги як пазуха Гелени, Стоять в полях мої стої. У мене вулики і волики, У мене займищ і толок, У мене вороки і сволоки, І хата взята на кілок, Такий жупан, такенна шапка, І скрині ковані, А я тартак, гамарня, Зеленаста жабка у копенці і та моя, Така ж моя, така ж моїй синька, А ріки медом, молоком. На колодках дівує пісенька, А я під перся кулаком. Чого мені, вірно, підданець, Плету життя з повільних дів Богдан Хмельницький? Гуторянець, домодержавець, власник дібр, могла б і хитрість тут придатись, доскочив би у панство похвали, якби я тільки захотів продатись, мені б за мене дорого дали, ти йому шануваннячко, він тобі пануваннячко». Та ще й гуді з золотого дроту понатіпляють на підлоту. І ніякий чаплинський не одніму в тебе хутір. І ніякий потоцький не захоче голову відрубати, якщо вона порожня, як горіх дутель. Господи, чого ж ти не дав мені голову порожню, як горіх дутель? А «Що ж це мені за пики корчить вишневий бутель? Який же я там столикий, то малий, то великий, На стовбурчені брови, на лобі кривуля, Хмурово барило і ніс, як багруля, Щось обрезкли і тмасте, якої ж я масти!» Сивий голубе, сивий! А он же он, у суті скувешень, Такий чорнявий хлопець хорошень, Хмелений сонцем, чупер на брову. Коли ж надбав я пику цю криву? Захлинаюся, Липкою вишневою кров'ю. Затоліть мені очі. Якоюсь живою долонею. Я що? З божеволю? Коли саме? І що це за вим'я, що термано саме? То це значить я. А оце? Бутель. А оце? Голова. На плечах, як горіх дутель, А душа моя В бутлі з червоним вином Сидить, палакає з богуном. Так ось, хто був там гетьманом на ділі, Бо поки я від горя соловів, Він тридцять тисяч війська у неділю вночі через болото перевів, поляки спали, бо пани панами, а він звелів у тій трясовині мостити греблю. Хмизом, жупанами, вазами, повстю, діркою в човні гатили все в роззявину болота, сідло, бордюг, баняк і кобеняк. Брела голота, і жінками лота білів, болів березовий стовбняк. Турецьких сукон вивернули хуру, Товкли в багову останнє таганча, Щоб рятувати не козацьку шкуру, А руки, що згодяться для меча, у мочарях провалювались. Дибали, недвигу каліч, неводом вели, і виповзали. Чорні, як ансибули, Набравши смерті повні постоли, столи, Їм ніч іскрила З зоряним кресалом, Богун останній Увійшов у ліс. А сторопілим, Після сну, Гусарам Лишив болото З греблею взаміс. Ось я Тут п'ю горілку за придуху А може хай вже Геть він Той вміє так розколихати духа Що Україна загуде як дзвін О, той не стане політикувати І під мечем не всидить Як дамокл Той буде сам мечі собі кувати Не старчить сталі Викує з думок А я, що ж я та я вже й не подужаю, Вже віку доживатиму будь-де, Або сліпого гетьмана з бандурою Колись в степах мій джура поведе. Гей у чистому полі та зашуміла тирса, Гей та було ж нас доволі, А зосталось триста. Гей, та да було ж нас триста, та усі шаблисті, Дві душі засталось, та й ті непаристі. Госса хлопці, госса понад берегами, Тече річка кервавая темними лугами, Біжать ляхи до берега, да всяк сполошився. Всі козаки повбиваті, а один лишився, стоїть собі у човнику, В постреляній свиті, стоїть собі проти неба, Як один у світі. А не жалько ж йому умерти, ніщо кулі ріють, Тільки й жалько козакові мати постаріють. Стрілив ляшок, стрілив другий, стрілив чотирнадцятий, Чи він козак заворожен, Такий чудернацький. Сам король прийшов дивитись жабарями тьопа. Понашевкували шляхти, убивати хлопа, з карабинів ціляться. Лігши навали, гаркоту гармату в нього навели. А у нього ж ані шаблі буватної, ні пищалі семеп'ядної, тільки є що коса, та й та пощерблена. І де він її тут узяв, чи не одняв у своєї ж смерті? Кидав би ти свою косу та й тікав би прички, а він стоїть, косарює, та й посеред річки, Човен хлебче водиченьку, зламалось весельце, цілять йому уличько, цілять йому в серце, а він себе лязь по грудях. Та й по білі молицю докучають комарики, гей у косовицю. На що король, на що гордий, та й той здивувався, Звелів стрельбу припинити, а тогді озвався. «Виходь, з тої річки, кидай косу тую. Подарую тобі життя і шаблю золотую. А він косить, а він косить, Човен углибає. Я вже, каю ваша милість, О життя не дбаю. Може, вцілиш ваша милість У мене хоч тепер ти? Я вже дбаю ваша милість, Щоб по-людськи вмерти. А один песький син – з головою рудою Нерцем тихцем під водою Підкрадався, чаївся Жабуринням умився Козаку меже плечі Ножем устромився А він кає І тобі, стерво Вбить мене не сила Отдав Смерті Свою косу А вона й скосила Одним судилося впасти, як дереву в бурелом, а інші потрапили в пастку, і десь їх візьмуть у полон, розбиті, сумні, розпорошені, бредуть до своїх родин, а я, переможений гетьман, сиджу тут, як перст один, чи замолю? Свій гріх перед народом, Що знову пекло в нашому раю. А я, мов, риба з побілілим ротом На той гачок на сволоці клюю. Це мій кінець. Душа у потолоччі, Вже хоч співай Давидові псалми. Болючі дні, Безсонні мої ночі, Усе ж було за нас, Але програли ми, І щось змінити я вже не потрафлю. Сиджу в облозі смутку і сльоти. Зелений кінь з полив'яної кахлі Копитом б'є у скроню самоти. Як там на вежі тому зброєреві, Чинь до кісток пронизує сльота. провіль стіни, В кам'яному череві Сиджу, як йона в череві кита. А Джура, що то молоде, Набривжив чоботи і йде, Чого він тут при гетьмані старому? Вже інший втік бив великий луг, А винесено свічку Проти грому, сказала відьма, виніс, грім ущух, але ж і літо, то дощі, то зливи, без дому, без жони, сумні мої літа, дивлюсь на джуру, думаю, щасливий, дівчаточко для нього підроста, Рудий ручай по схилах воду хлебче, І протряхає стежка вже як де. Кажу йому, чого нудьгуєш, хлопче, сідла й коня. Вона ж тебе там жде, кажу йому, Служив ти мені ревно, тепер іди, Дай Бог тобі сім'ю, відмовчується джура. А згадує, напевно, ту дівчину, як доленьку свою. Тютюн! Скажений, похлинувся димом, гадюка обвилась у серці, як жало, я теж кохав, та доленьки і дива в житті у мене так і не було, було у мене щастя полинове, красуня, пані, жінка, не дівча, на неї. Задивлялися панове усього Чигиринського ключа. Була як чад, в любові невтолена Була як опік серця і чола. Отто колись одна така Гелена і до війни троянців довела. Щось трапилося? Дим? А ні, то знову хмари. Пливуть, пливуть, пливуть, А і справді наче дим Оджевріло життя, клубочаться примари, Як був я молодим, Як був я молодим. То хмари, як сади, То гриви, то перуки, А он... І ті єдині, хто простить. Мій батько проплива, схрестив на грудях руки, І матінка моя, лебідонька, летить. Мій батько Осадив містечко Чигирин, Що по гладах був вже травою. Я пам'ятаю, батька не старим, І матір пам'ятаю невдовою, І той наш дім на замковій горі, І дике поле за ярами і хащами, І тясмен, де колись кусали комарі Святого Афанасія Сидящого. Ходив я з батьком у походи двічі. Поліг мій батько, у кривавій січі Мене взяли в полон Два роки у Стамбулі Ловив я кожну вість, Яку несли прибулі Як здумаю було Не тямлюся від болю, Що батько непохований Лежить на полі бою, Як ті під берестечком І скільки їх Бог відає Та ворон, Що їх знає Не раз на день Провідує. Цієї фортеці, Мури кам'яні, Були колись, Лицарству, За домівку І за твердиню в битвах, А мені, Вони вже, Як призьба для угрівку, Вже й міст запав, До скошених воріт Дорога зростає кропивою, На схилах Риє кольоровий кріт, і тиша тут, здається, гробовою. Та ще ото й тут лицар у стіні, І я на нього тут дивитись мушу. Його свобода в кам'яному сні Ніяк не може випростати душу. Отак вночі буває лежимо, У латах він, а я в своїй куверті, А я собі і думаю. Амо! І він, і я, ми вже обоє мертві. Вже й не голюсь, кошулька моя драна, Свистить моя гетьманська калита, Бог, препитавши ілию От врана і нас тут теж як-небудь припита. Зброяр і джура стережуть вали, Стара віщунка зварить пообідать. Шрамко приходить з міста, як коли отслужить в церкві, та й бреде провідать. Он під горою білягаю, як сивий припутень кульгає. Так і живем у цій камінній клешні, в причаїні зівсюди небезпеці. До гетьмана особи приналежні, сумна Залога мертвої фортеці Вночі тут ходять привиди Я сам на власні очі бачив якісь тіні І хоч не дуже вірю чудесам А все ж якісь тут шерхи постійні То раптом в залі чути полонез То сажотрус із комена з'явився Щоправда, я не так, щоб і тверез, Але ж і він на мене подивився. І з гобелена все хтось приціляється І тче павук свою прозору нить. Вночі тут ходить пані Порцелянова, От от розіб'ється дзвенить, То похитнеться рама в позолоті, То наче тих обрязнули ключі, щось жебонить, щось вевкає в болоті, упавши духи, плачуть уночі. Казав Шрамко, що люди вже давно оцю стару фортецю обминають, а що один тут привид п'є вино, то добре, що вони іще не знають. А зі свічки Пливуть окапини І мати Божа дивиться з іконки Як я тут п'ю розхрищений розхряпаний Аж мерехтять в очах Зелені коники А що ж мені робити Ще не кволому Чи й думають, що здався я за тих Шрамкоди щув Король за мою голову Призначив Десять тисяч золотих то добре, що приніс він аквавіту. Я тяжко пив і лаявся словами. Усі діди із того світу всю ніч хитали головами. Чи ми вже і справді прогнівили Бога? Чи ми вже здобич для чужих сваволь? То хану дай за себе відкупного, то голову оцінює король. А що ж ти знаєш, власне, про цю голову, що ти її оцінюєш? Ова! Леця по жилах розпечене оливо, пада на груди хиль голова. Певно допився до зеленого змія. Якась у мене в голові веремія. Уважаються ворота. От... Буває ж, ухопилося голови, і не відпуска, і зелена, зелена, зелена, на воротях бовтається пані Гелена, пані Гелена, жона гетьманська, та світ же білий мені по тьма. Мофію, синку ти може, ти не повісив її, ти, може, так тільки здумав, завдав до льоху. Батьку я покарав оту шльоху, ти був сліпий, то душа блудодійська, вона не варта твоєї любові. Коли я додому заскочив для війська в коморі взяти ті гроші скарбові, їх не було вже, бо пані дому ключ віддала своєму коханцю, а той признався. І в тому, і в тому хотілось, бач, жити йому поганцю. Суд був короткий. Війна жарота Мотузна шею Кінь під ворота Очі зажмурив, як хвисну коня Кінь, як рване У степина уманя Тільки й знялася Зелена шквиря, Тіло гайднулося, на гиря Так її треба Земля їй розпадена Пані Гелена Зелена гадина Та ж Щось мені Щоночі, щодня, той кінь летить у степах, на умання летить без дороги, летить без упину, на землю ронить криваву піну.